פרק נ"ב: "בין עשרים ואחת שנה צדקיהו במלכו, ואחת עשרה שנה מלך בירושלים, ושם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה. ויעש הרע בעיני אדוני ככל אשר עשה יהויקים, כי על אף אדוני הייתה בירושלים ויהודה, עד השליכו אותם מעל פניו". וימרוד צדקיהו במלך בבל, ויהי בשנה התשעית למולכו, בחודש העשירי, בעשור לחודש, בא נבוכד רצר מלך בבל, הוא וכל חילו, על ירושלים, ויחנו עליה, ויבנו עליה דייק סביב, ותבוא העיר במצור. עד עשת עשרה שנה למלך צדקיהו. בחודש הרביעי בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ. ותיבקע העיר, וכל אנשי המלחמה יברחו, וייצאו מהעיר לילה, דרך שער בין החומותיים. אשר על גן המלך וכסדים על העיר סביב וילכו דרך הערבה. וירדפו חיל כסדים אחרי המלך וישיגו את צדקיהו בערבות ירחו וכל חילו נפוצו מעליו. ויתפסו את המלך ויעלו אותו אל מלך בבל ריבלתה בארץ חמת, וידבר איתו משפטים. וישחט מלך בבל את בני צדקיהו לעיניו, וגם את כל שרי יהודה שחט ברבלתה. ואת עיני צדקיהו עיוור, ויעשרהו בנחושתיים, ויביאהו מלך בבל, בבל בבלה, ויתנהו בית הפקודות. עד יום מותו. ובחודש החמישי בעשור לחודש היא שנת תשע עשרה שנה למלך נבוכד רצר מלך בבל, בא נבוזר אדן רב תטבחים, עמד לפני מלך בבל בירושלים. וישרוף את בית אדוני ואת בית המלך, ואת כל בתי ירושלים, ואת כל בית הגדול שרף באש. ואת כל חומות ירושלים סביב נטצו כל חיל כשדים אשר את רב טבחים. ומדלות העם ואת יתר העם הנשארים בעיר ואת הנופלים אשר נפלו אל מלך בבל ואת יתר העמון הגלה נבוזר אדם רב טבחים. ומדלות הארץ השאיר נבוזר אדן רב טבחים לכורנים וליוגבים. ואת עמודי הנחושת אשר לבית אדוני, ואת המכונות ואת ים הנחושת אשר בבית אדוני שיברו חסדים, ויישאו את כל נחושתם בבלע. ואת הסירות ואת היעים ואת המזמרות ואת המזרקות ואת הכפות ואת כל כלי הנחושת אשר ישרתו בהם לקחו. ואת הסיפים ואת המחתות ואת המזרקות ואת הסירות ואת המנורות ואת הכפות ואת הנקיות אשר זהב זהב ואשר כסף כסף לקח רב טבחים. העמודים שניים הים אחד והבקר שנמעשר נחושת אשר תחת המכונות אשר עשה המלך שלמה לבית אדוני. לא היה משקל לנחושתם כל הכלים האלה והעמודים שמונה עשרה אמה קומת העמוד האחד וחוט שתם עשרה אמה יסובנו ועוביו ארבע אצבעות נבוב, וכותרת עליו נחושת, וקומת הכותרת האחת חמש אמות, וסבכה ורימונים על הכותרת סביב, הכל נחושת, וכאלה לעמוד השני ורימונים. ויהיו הרימונים תשעים ושישה רוחה, כל הרימונים מאה, על הסבכה סביב. וייקח רב טבחים את סריה כהן הראש, ואת ספניה כהן המשנה, ואת שלושת שומרי הסף, ומן העיר לקח סריס אחד, אשר היה פקיד על אנשי המלחמה, ושבעה אנשים מרואי המלך, אשר נמצאו בעיר, ואת סופר, שר הצבא המצביא את עם הארץ ושישים איש מעם הארץ הנמצאים בתוך העיר. וייקח אותם נבוזר אדם רב טבחים ויולך אותם אל מלך בבל רבלתה. ויכה אותם מלך בבל וימיתם ברבלה בארץ חמת ויגל יהודה מעל אדמתו. זה העם אשר הגלה נבוכד רצר. בשנת שבע יהודים שלושת אלפים ועשרים ושלושה. בשנת שמונה עשרה לנבוכד רצר מירושלים, נפש שמונה מאות שלושים ושניים. בשנת שלוש ועשרים לנבוכד רצר, הגלה נבוזר ראדן רב טבחים יהודים, נפש 745, כל נפש 4600. ויהי בשלושים ושבע שנה לגלות יהויכין, מלך יהודה, בשנים עשר חודש, ב-25 לחודש, נשא אוויל מרודח מלך בבל בשנת מלכותו את ראש יהויכין, מלך יהודה. ויוצא אותו מבית הכלוא, וידבר איתו טובות, וייתן את כסאו ממעל לכיסא המלכים, אשר איתו בבבל, ושינה את בגדי חלאו, ואכל לחם לפניו תמיד כל ימי חייו. וארוחתו, ארוחת תמיד ניתנה לו מאת מלך בבל, דבר יום ביומו, עד יום מותו, כל ימי חייו.